Троє дітей нових українців бавляться в пісочниці А мій тато володіє магазинами і має багато грошей А мій тато торгує нафтою, у нього грошей ще більше А третій мовчить А твій тато хто? А мій тато? Авторитет в натурі він завтра піде в гості до ваших батьків, і вона з грошей буде немерена.